А чи не родич тому Тишкевичу, що погнав тебе до канівців? Ні, діду, він не родич. Він той самий Тишкевич і є. Темна людина, несподівано втрутився у розмову дід Кудьма. Багато гріхів на його совісті. Ви про Тишкевича? – повернувся до діда Кудьми Димко. «Ні, він не завжди злий. Навпаки, він до татарів викуп возив. За мене і за інших. А ще коня мені купив, аби легше було вибиратися зі степу. І каже, що хутром поділиться». А з кожним онуковим словом в очах діда Кіпчика спалахувало все більше занепокоєння. «Ні, щось тут не так», – сказав він. На наших панів це не схоже. Бути не може, аби вони згодилися на викуп. Ану, Димко, розказую все спочатку. Коли Димко закінчив свою розповідь, на діда Кіпчика було боляче глянути. Обличчя йому посіріло ще більше. Він ледве тримався на ногах. Здається... «Мій онук злигався з розбійником», – звернувся він до кудьми. «Так воно і є», – підтвердив кудьма. «Діду?» – зойкнув дурна сила. «Ну що ви таке кажете? Він же з шляхетних!» Проте дід Кіпчик ніби й не чув онукового зойку. «А хто злигався з розбійником?» «Сам розбійник». Він, далі він, «Тать!» І я, виходить, дід оцього татя. «Діду? Та як же ж? Та хіба ж я знав?» Лише тепер дурна сила почав здогадуватися, в чому річ. Тишкевич був не тим, за кого себе видавав. Казав, що їздив до Ісламбека з викупом, а насправді займався грабіжництвом, а може, навіть убивав. Діду, а що ж тепер робити? запитав він. ну з тобою все ясно, відказав дід Кіпчик. З тобою вчинять як з розбійником. А от як бути мені? Як тепер людям в очі дивитися? Цитьте, раптом озвався. Савобородий кудьма. Він до чогось прислухався. Сонце вже сідало за пагорб, верхів'я дерев ще відсвічувало золотим та зеленим, а внизу вже народжувалися сутінки. Із тих сутінків долинав стукіт копит. «Тешкевич повертається», – здогадався Димко. «Гнів переповнював його». От зараз він скине цього негідника з коня, схопить за горлянку і буде трусити доти, аж доки той зізнається в усьому, що на коїв. У темряві почали вимальовуватися постаті двох вершників. Передній був високий, а задній наполовину нижчий і чомусь двоголовий. Свят, свят, свят! Вихопилася у діда Кіпчика. І лише тоді, коли вершники під'їхали трохи ближче, вдалося роздивитися, що то двійко хлопців сиділи на одному коні. Поруч з високим біг якийсь звір, схожий на вовка. Дід Кудьма ступив наперед. «Швайка прибув», – полегшено зітхнув він. «І Барвінок з ним». Вовк вискнув тоненьким, мов уцуценяти голосом, і кинувся на груди кудьмі. Швайка, посміхаючись, зіскочив з коня. «Здорові були, ді...» оту ж мить дурну силу немов підкинуло в повітрі. Він схопив Швайку за горлянкою і повалив на землі. «Ага, впіймався! Діду, ось він!» Барвінок рванув було на допомогу хазяїнові, проте владний оклик діда кудьми спинив його, а Швайка відчайдушно борсався під нападником. Проте не було зараз у світі такої сили, яка допомогла б йому вивернутися з-під димка. «Я його знаю, діду!» – переможного гукав дурна сила. «Це татарський вовідник, Це все за нього!» Хлопці Оте тиріло витріщилися на димка. Дід кіпчик теж заумер з роззявленим ротом. Від здивування він навіть костора випустив з рук. Лише севобородий кудьма нічому не дивувався. Здається, йому було відомо все наперед. Першим отямився Грицик. Він спурхнув з коня і вчипився в димкове волосся. «Відпусти!» – закричав Грицик. «Били б не вивідник! Це ти вивідник зі своїм Тишкевичем!» «Га!» – перепитав Димко і повернувся до хлопця. Його обличчя набуло пришелепковатого виразу. «Не вивідник? А мені ж казали...» Швайка скористався з нагоди і так стусонув дурну силу коліном у живіт, аж той зі стогоном відкотився у бік. А Швайкова шабля ніби сама собою злетіла в повітря. Зачекай, зупинив швайку Кудьма. Ще встигнеш. Встигну? люто перепитав швайка. Через такого ось усе при Дніпров'я шумить, ніби то я запродався татарві. Звідки ляти це взяв? звернувся він до Темка. «Тишкевич?» – сказав, ледь чутно прожибунів дурна сила. Йому знову спала на думку, що він вчинив щось не те. Якусь мить Швайко пильно придивлявся до дурної сили. Тоді скриготнув зубами і вклав шаблю у піхви. І тут пролунав хлоп'ячий сміх. То сміявся Грицик. «Димку, тато ж Тишкевич тебе піддурив, як маленького хлопчика!» – сказав він. «Це ж ти, Шкевич-вивідник, а не Швайка!» «Ми сиділи у схованці і чули все, що той казав цьому. Ну як його?» «Ісламбекові!» Підказав Швайка і відійшов у бік. Він не міг навіть дивитися на зніченого димка. Запала довга мовчанка. «Краще б ти зарубав його, Пилипе!» Нарешті обізвався дід Кіпчик. І мене разом із ним. Бруднити об такого дурня святу шаблю? зневажливо відказав Швайка.